fejezet. A PK és a posta hivatal. Amint beköszöntött a tavasz, egy csomó új szórakozás jött divatba, és a hosszabbodó napok hosszú délutánokat hagytak mind a munkára, mind a sokféle játékra. Rendbe kellett hozni a kertet, és a négy nővér megkapta a kistelek egy-egy negyedét, hogy azt tegyen vele, amit akar. Hána mondogatta is, megösmerném ezer közül is mellikkert melliküké. És ebben volt is igazság, mint hogy a lányok ízlése pont úgy különbözött egymástól, mint a természetük. Megrészében rózsa nyílt, kerti vanília, mirtusz, meg egy kis narancsfa. Ami Joe ágyását illette, nem volt két olyan év, hogy egyforma lett volna, mivel ő mindig kísérletezett. Ebben az ében napra ültetett. A vidám és magasba törő virágok magjai a tyúkanyót és kis volt voltak hivatottak táplálni. Bert kertjében régi módi virágok illatoztak. Szagos bükköny és rezeda, kerti szarkaláb, szegfű, árvácska, tyúkhúr a madaraknak és illatos macska menta a cicáknak. Émi lugast csinált. Kicsi volt ugyan, és gírbe-gurba, de nagyon tetszetős. Gyönyörű füzérekben lógtak a lonc és hajnalka színes tölcsérei és harangjai. Magasra nyúltak a fehér liliomok, a karcsú páfrányok, és még ki tudja hányféle pompázatos növény. A szép napokon kertészkedtek, eveztek a folyón, virágot szedtek, ha megesett az eső, otthon foglalatoskodtak, hol új, hol régi, de többnyire igen eredeti szórakozásokkal. Ezek egyike volt a P.K. Mivel akkoriban jöttek divatba a titkos társaságok, kellett, hogy nekik is legyen egy, s mivel, hogy mindegyik lány rajongott dikenszért, a Pikvik klub nevet adták maguknak. A klub apróbb megszakításokkal jó egy évig működött melynek során szombatonként gyűltek össze fent a nagy padlás szobában a következő ceremónia szerint. Az asztal elé három széket állítottak egy sorba. Az asztalon lámpa és négy fehér jelvény, rajtuk két nagy betű P-K. Mindegyiken más-más színnel, meg a heti újság a Pikvik dosszié, amelyben mind a négyen írtak valamit. Joe volt a szerkesztő, aki csak úgy topzódott a tollakban és tintákban. Este hét órakor a négy klubtak felment a lépcsőn a klubszobába, jelvényüket a hajukba tűzték, és ünnepélyesen helyet foglaltak. Meg, mint legidősebb volt Samuel Pickwick. Az irodalmi vénájú Joe volt Augustus Nodgrass, A gömbölyű, rózsás arcú bet Tracy Tapman. Émi pedig, aki mindig túl kemény fába vágta a fejszéjét, Nathaniel Winkle, Pickwick, az elnök, olvasta fel a lapot, amely eredeti meséket, verseket, helyi híreket, vicces hirdetéseket és célzásokat tartalmazott, amelyekkel a tagok egymást emlékeztették hibáikra és gyarlóságaikra. Egy ilyen alkalommal történt, hogy Mr. Pickwick feltette nélküli pápa szemét, megkopogtatta az asztalt, megköszörülte a torkát, majd a székében lezserül hátradőlő, Mr. Snodgrassra feddő pillantást vetve olvasni kezdett. Költősarok Évfordulós óda a Pikvik klub újra összeült a mai szép napon, szám szerint 52. ejjeles alkalom. Egészségünk tökéletes, együtt a nagy csapat, kezet fogunk oly jó látni a régi arcokat. Pikvikünk most is a helyén, üdvözöljük tehát, míg pápa szemmel olvassa a heti kiadást. Bár nád, ha bántja most szegényt, s a hangja reszelős, csak bölcsesség szól belőle, rövid, tömör s velős. a jó öreg, mint elefánt kecses. Arcán és szívében derű, minékünk oly becses. Szemében költői tűzlobog, a profetikus láng, Becsvágy ragyog homlokán, stakony csepp az orrán. Itt van békés táp menünk, ki dundin és édesen kacag, Hogy majd kipukkad a mókás élceken. Winkel úr zárja a sort, kiről a föld példát vehet. Pedáns és illemtudó, csak mosdani nem szeret. Eltelt egy év, s együtt vagyunk vígan mókázva, Hisz szárnyalunk pegazus hátán, ki diadalra visz. Egységünk legyen töretlen, slapunk lapunk éljen soká, Isten hullassa áldását reánk, S reád P.K. Augustus Snodgrass Állarcos esküvő Velencei mese a gondolák egymás után álltak meg a márvány lépcső előtt, hogy kitegyék állarcos utasaikat, akik Adelon Gróf palotájába lépvén beleolvadtak a szemkápráztató emberforgatagba. Lovagok és úrhölgyek, törpék és apródok, szerzetesek és virágárus lányok mind vidáman forogtak a táncban. Édes hangok és fülbe fülbemászó dallamok zümmögtek a levegőben. Így folyt a nagy vidámság, és muzsika mellett a maszkabál. – Látta már Viola kisasszonyt, Excellenciád? kérdezte egy gáláns trubadúr a karján suhanó tündérkirálynőtől. – Láttam! Gyönyörű, ugye? De milyen szomorú! A ruháját is jól választotta ki, hiszen egy hét múlva férhez kell mennie António grófhoz, akit teljes szívéből gyűlöl. Hát, én irígylem azt a grófot. Nézle csak, ott jő, épp úgy öltözködött, mint egy vőlegény, a fekete álarctól eltekintve. Ha leveszi, majd meglátjuk, milyen szemmel néz arra a szépségre, akinek a szívét nem tudta elnyerni, hiába ígérte neki a zord atya a leánya kezét, mondta a trubadúr. Azt suttogják, hogy azt a fiatal angol festőt szereti, aki mindig a nyomában jár, s akit az öreg gróf elkergetett tette hozzá a hölgy, miközben csatlakoztak a táncolókhoz. A mulatsága tetőfokára hágott, amikor váratlanul megjelent egy pap, és a fiatal párt bíbor bársonnyal elfüggönyözött ablak vonta, majd intett, hogy térdeljenek le. A vidám tömeg egyszerre elnémult, Visszenést sem lehetett hallani, csak a holdfényben alvó narancsfák susogása, és a szökőkút csobogása törte meg a csendet. Aztán Adelen Gróf hangja csendült fel imígyen. Uraim és hölgyeim, bocsássák meg nekem egy cselt, amellyel ide csaltam önöket, hogy tanúi legyenek leányom esküvőjének. Atyám, várjuk a szertartást. Minden szem az ifjú párra szegeződött. Halk, ámuló moraj söpört végig a termen, mivel sem a menyasszony, sem a vőlegény nem vette le az álarcát. Izgatott kíváncsiság fogta el a szíveket, ám a tisztelet megkötötte a nyelveket, míg a szent rítus zajlott. Ám amint véget ért, a kíváncsi tömeg rögtön a gróf köré gyűlt, és Magyarázatot követelt. Boldogan megmagyaráznám, de csak annyit tudok, hogy mindez az én szelíd violán kívánsága volt, és én engedtem neki. De most, gyermekeim, legyen a játéknak vége. Vessétek le állarcotokat, és vegyétek atyai áldásom. Ám egyik fiatal sem ereszkedett térdre. Eljött a vőlegény szólalt meg, az egész hallgatóságot meghökkentő hangon, miközben lehúlt a maszk, s mögül az ifjú festő Ferdinand Deveró arca bukkant elő, akinek keblére, amelyen most angol grófi csillag pompázott, az örömtől és szépségtől sugárzó viola hajolt. Uram! Ön megvetően közölte velem, hogy csak akkor kérhetem meg a leánya kezét, ha olyan nemes nevet és hatalmas vagyont mondhatok magaménak, mint amilyet Antónió gróf. Nos, ennél én még többel bírok. Stán még az ön becsvágyó lelkesem sem utasíthatja vissza Deveró és Dever grófját, Midőn ősi nevét és mesés gazdagságát kínálja cserébe, eme szép hölgyért, aki immáron a feleségem. A gróf úgy állt ott, mint aki kővé dermett, miközben Ferdinánd az elképet tömeghez fordult, és diadalmas, vidám, mosolyjal így szólt. Önöknek pedig, derékbarátaim, csak annyit kívánhatok, hogy udvarlásuk oly sikeres legyen, mint az enyém, és mind oly gyönyörű arának a szívét nyerjék el, mint én itt, ezen az állarcos esküvőn. Samuel Pikvik Miben hasonlít a P.K. Bábel tornyára? Abban, hogy tele van rakoncátlan tagokkal. Egy sütőtök története volt egyszer egy gazda, aki egy kis magot ültetett el a kertjében. A mag kikelt, szép, hosszú indalett belőle, és sok-sok sütőtök termet rajta. Egy októberi napon, amikor már mind megértek, a gazda kivett közülük egyet, és elvitte a piacra. Egy boltos megvette, és ki is rakta a boltjában. Aznap reggel kerekarcú, piszeorú kislány ment be a boltba, kalapban, kék ruhácskában, és meg is vette az édesanyjának. Hazacipelte, felvágta, és nagy fazékban megfőzte. Egy részét vacsorára sóval és vajjal összetörte pürének, a többihez öntött egy bögre tejet, Beleütött két tojást, tett hozzá négy kanál cukrot, szerecsendiót, meg egy kis zsemlemorzsát, berakta egy mély tálba, és addig sütötte, amíg egészen barna és finom nem lett. Másnap pedig megette egy Márcs nevű család. Tracy Tupman Mr. Pikvik uram, én a bűn kérdésében fordulok önhöz. A bűnös egy bizonyos Winkel nevű ember, aki folyton bajt csinál a klubjában, mert mindig nevedgél, és néha nem írja meg a labba a cikket. Remélem megbocsátja neki a rosszaságát, és engedélyezi, hogy egy francia mesét küldjön be. Mivel, hogy a saját kút fejéből nem tud semmit kitalálni, és különben is rengeteg leckéje van, és nem is nagyon okos, a jövőben megpróbálom megragadni szarvánál az időt, és hozok valamit, ami komifó, azaz helyén való, de most sietek, mert mindjárt indulni kell az iskolába. Tisztelője! Nathaniel Vinkl. Fentiek írója férfias és becsülendő módon ismeri be múltbéli téveigéseit. Ha ifjú barátunk megtanulja a központozást, minden megbocsátatik. Szomorú incidens. Múlt pénteken. Mindannyiunk rémületére erős rengést hallottunk a pincéből, majd rögtön utána szívet tépő sikoltást. Egy emberként a helyszínre rohanva azt kellett tapasztalnunk, hogy szeretett elnökünk a földön hever, mivel a házi használatra szánt tűzifacipelése közben megbotlott és elesett. Kétségbejtő látvány tárult a szemünk elé, minthogy Mr. Pickwick a baleset során fejével és vállával egy lavór vízbe esett. Férfias termetére egy kis hordó folyékony szappant borított, ruháját pedig csúnyán elszakította. Miután kimentettük veszélyes helyzetéből, megállapítottuk, hogy nem szenvedett súlyosabb sérülést, pusztán horzsolásokat, és ma már sietünk tudatni makkegészségnek örvend, a szerkesztőség. Gyász Szomorú kötelességünknek teszünk eleget, bidőn szeretett barátnőnk, Hólabda macsek-mancs asszony váratlan és rejtélyes eltűnéséről közlünk tudósítást. Ennek a bájós és szeretett macskának egy tisztelője és barátja volt. Elragadó szépsége és szívet melengető erényei miatt. Hiányát az egész közösség mélyen fájlalja. Utoljára a kertkapu tetején látták, amint a hentes szekerét bámulta, és attól tartunk, hogy egy gazember bájait látván ajasul ellopta. Hetek teltek el, ám azóta sincs semmi nyoma, így hát reményeinket feladván fekete szalagot kötünk kosarára. Félre tesszük edénykéjét, és megsiratjuk, mint aki örökre elveszett számunkra. Egy résztvevő barát a következő kis égkövet küldte lapunknak: Sirató hál macsek mancsnak. Kedvencünkre lesújtott a sors, siratjuk sóhajtva őt, nem játszik már kerítés kapun, nem ül ott a tűz előtt. Gesztenyefa alatt domborul a kicsinyére hant, Az ő sírján nem sírhatunk, hisz nem tudjuk, merre van. Üres vacska, s gombolyagja sem látja már soha. Nem halljuk többé, ahogy doromból, vagy fut, tappansain tova. Más, szúrtos macska elől fut immár a sok egér, De a lomha morcos új vadász a nyomába se ér. Lopakodva lép az ott, hol játszott e fergeteg, S csak prüszköl a kutyák felé, kiket ő elkergetett. Jó macska ez is, szelíd, de szeretni nem lehet. A te helyedre sose lép szívünk örökké tiéd. Augustus Snodgrass Hirdetések Miss Oranti Blagic, a neves professzornő, jövő szombaton a szokásos programok után tartja meg régvárt előadását a Pikvik teremben az alábbi címmel: a Nő és Helyzete. Heti rendszerességgel főző tanfolyamot szervezünk, fiatal hölgyek részére a konyha teremben. Hannah Brown elnököl, mindenkit szeretettel látunk. A szemétlapát társaság következő összejövetele jövő szerdán lesz, melynek során a tagok a klubház felső emeletén vonulnak fel. Egyenruha kötelező, érkezéspontban kilenckor, seprűvel a vállon. Mrs. Bed Bounce a következő héten mutatja be új babakalap kollekcióját. Megérkeztek a legújabb párizsi divat darabjai. Rendeléseket korlátozott számban felveszünk. Néhány hét múlva új darabot mutatnak be a Bárvén színházban, amely az amerikai színpadokon bemutatott minden eddigit felülmúl. A lebilincselő darab címe a görög rabszolga, avagy bosszú álló Konstantin. Tippek. Ha SP nem szappanozná annyit a kezét, nem késne el mindig a reggeliről. AS kéretik nem fütyülni az utcán. TT szíveskedjék nem elfelejteni Émi szalvétáját. AV ne aggódjék amiatt, hogy a ruháján nincs kilenc plisszé. Heti értékelés. Meg jó, jó, rossz, Beth nagyon jó, Amy közepes. Amint az elnök befejezte a felolvasást, amely biztosíthatom az olvasókat, Bonfájd másolata egy másik lapnak, amit Bonfájd kisasszonyok írtak valaha. Lelkes taps következett, majd Mr. Snodgrass kért szót. – Elnök úr, kedves uraim! – Kezdte igazi parlamentáris modorban és hangon. Azzal a javaslattal élek, hogy vegyünk fel sorainkba egy új tagot. Valakit, aki többszörösen is méltó erre a kitüntetésre, és hálás lenne érte. és aki nagyban emelné a lap irodalmi értékét, gazdagítaná szellemét, biztosítaná derűjét és vidámságát. – Javaslom, hogy Mr. Teodor lawrence a P.K. tiszteletbeli tagjává avassuk. – Vegyük fel! – Jó? Joe megváltoztatott hangjára a lányok elnevették magukat, de az arcukra kiült a feszültség, s miközben Mr. Snodgrass helyet foglalt, egyikük sem szólt egy szót sem. Szavazásra teszem fel a kérdést, szólalt meg az elnök. Aki támogatja az indítványt, jelezze igennel. Snodgrass hangos igenjét általános meglepetésre, bad igennye követte. Aki ellenzi, feleljen nemmel. Meg és Émi ellenezte. Mr. Winkle emelkedett szólásra. Nincs szükségünk fiúkra, azok komolytalanok. Ez zárt körű hölgyklub, és szeretnénk megőrizni a függetlenségünket. Attól tartok csak kinevetni a lapunkat, sőt, minket is kicsúfolna, jegyezte meg Mr. Pickwick, a kis tincset csavargatva a homlokán, mint mindig, ha zavarban volt. Újra Mr. Snodgrass állt fel, és komolyan így szólt. Uraim, úri becsület szavamat adom, hogy Lori semmi ilyesmit nem tesz. Ő is szeret írni. Biztos, hogy csiszolna a stílusunkon, és megóvna minket az érzelgőségtől. Ugye? Ez nyilvánvaló. Oly keveset tudunk tenni érte, és ő oly sokat tesz értünk, hogy szerintem a legkevesebb, ha helyet ajánlunk neki körünkben, és szívesen látjuk, ha elfogadja. E körmönfont és meggyőző érvelésre Mr. Tapmen talpra ugrott, mint aki döntő elhatározásra szánta el magát. Igen, Kell tennünk, még akkor is, ha fenntartásaink vannak. Én azt mondom, jöhet, sőt, a nagypapája is, ha akar. Bet, bátor támogatása egészen felvillanyozta a klubot. Joe is felpattant, és lelkes tapsban tört ki. Hát akkor szavazzunk újra. Mindenki gondoljon arra, hogy itt a mi Lorinkról van szó, és mondja hangosan, igen, kiáltotta izgatottan. Igen, igen, igen, felelte egyszerre a három hang. Remek, Isten áldása rá. S most, mivel, hogy nincs fontosabb, mint az időt a szarvánál megragadni, ahogy azt Mr. Winkel sajátságos stílusban megjegyezte, engedjék meg, hogy bemutassam az új tagot. Azzal a többi klubtag legnagyobb megrökönyödésére Joe kitárta a szekrény ajtaját, ahol nem más csücsült egy rongyos zsákon, mint Lori, kipirultan és csillogó szemmel, alig bírva visszafojtani nevetését. – Te gazember, te áruló! Úristen, Joe, hogy voltál képes erre? Kiáltotta a három lány, miközben Snotgrász diadalmasan elővezette barátját, és nyomban odavarázsolva neki egy széket meg egy jelvényt, azon mód taggá avatta. – Elképesztő! Micsoda hidegvérű gazfickók magukket! mondta Mr. Pickwick, és igyekezett vészjóslón összeráncolni a homlokát, ám csak egy bájos mosolyra a tőle. Az új tag minden esetre a helyzet magaslatán volt, s az elnököt gálásan üdvözölve lenyűgöző hangon így szólt. Elnök úr és kedves hölgyeim, ó, oh, pardon, uraim, engedjék meg, hogy bemutatkozzam, szem Weller vagyok, a klub legalázatosabb szolgálója. – Nagyon jó! – kiáltott a Joe, és a padlót verte a seprűnyéllel. – Hűséges barátom és nemes pártfogom – folytatta Lori széles kézmozdulattal, aki oly hízelgőn mutatott be az imént. Semmiképpen sem hibáztatható ezért az ajjas cselszövésért. – Én terveltem ki? – ő csak hosszas rábeszélésre engedett. Ugyan már, ne vállald az egészet magadra, tudod jól, hogy a szekrény az én ötletem volt. Szólt közmes Snoud aki Mód felett élvezte a mókát. Ne is törődjenek velem, mit mond. Én vagyok az az elvetemült, aki ezt kifundálta, uraim, mondta az új tag. Igazi, velőri fejbólintással, de becsületemre soha többé nem csinálok ilyet, És ezentúl csakis elhalhatatlan klubnak szentelem magam. – Hajjuk, hajjuk! – kiáltotta Joe, és úgy ütötte az ágymelegítő fedelét, akár egy cintányért. – Folytassa, folytassa! – tódította Winklül és táp men, miközben az elnök jóváhagyólag bólintott. – intott. Pusztán azt kívánom mondani, hogy hálám jeléül az engemért kitüntetésért, egyúttal a szomszéd népek közötti barátság előmozdítása érdekében felállítottam egy posta hivatalt a sövénynél a kert alsó sarkában egy szép tágas épületet lakattal az alján, és a posta fiók Sőt, ha a szójátékot megbocsátják a lányok <gül> szempontjából minden lényeges alkalmatossággal. A régi fecskeházról van szó, de lezártam az ajtaját, és csináltam egy nyílást a tetejére, úgy, hogy most minden belefér, mi pedig ezáltal rengeteg értékes időt takaríthatunk meg. Leveleket, kéziratokat, könyveket, csomagokat rakhatunk bele, és minthogy minden nemzetnek van hozzá kulcsa, szerintem fantasztikus lesz. Engedjék meg, hogy átadjam a klubnak a postaláda kulcsát, s nagy lelkűségüket még egyszer megköszönve helyet foglalj. Nagy taps hangzott el, miközben Mr. Weller az asztalra helyezte a kis kulcsot és elhallgatott. Joe vadul csörgette és lóbálta az ágymelegítőt, úgyhogy jó időbe telt, míg a rend helyre állt. Ezután hosszú vita következett, és mindenki mindenkit meglepett, mivel mindenki felülmulta önmagát. Egy szóval szokatlanul élénk hangulatú gyűlés volt, s csak a késői órákban oszlott fel, mégpedig háromszoros éjjennel az új tag tiszteletére. A későbbiekben pedig soha nem bánták meg, hogy Sam Wellert befogadták, hisz nála jobb jobbmodorú és vidámabb tagról klub nem is álmodhatott. Kétségtelenül gazdagította a lap szellemét és stílusát, mivel hogy szónoklataitól a hallgatók két rétgörnyedtek nevettükben, írásai pedig nagyszerűek voltak, hazafiasak, klasszikusak, komikusak, drámaiak, ám soha nem szentimentálisak. Joe egyenesen Bacon-höz, és Shakespearehez méltónak találta őket, és a maga műveit is igyekezett e szinthez igazítani, nem is mindig sikertelenül. A postahivatal remekül bevált, és csak úgy virágzott, mivel majdnem annyi furcsaság ment rajta keresztül, mint amennyi az igazi postahivatalokon. Tragédiák és kravátlik, versek és savanyú uborkák, Virágmagok és hosszú levelek, kották, mézes puszedlik, radírgumik, meghívók, intések és kiskutyák. Az öreg Laurenc is nagyon szerette, és boldogan szórakozott azzal, hogy különös csomagocskákat, rejtélyes üzeneteket és vicces táviratokat küldözgetett. Kertésze pedig akit Hana teljesen levette a lábáról bájaival, egyszer még egy szerelmes levelet is tett bele Joe közvetítésével. Hogy nevettek a nagy érdemű tagok, amikor a titokra fény derült, nem is álmodva arról, hány és hány szerelmes levelet fog még tartogatni a kis postahivatal?